Välkomna till Projektorn Rullars första special där vi recenserar en film som vi var på premiär på i fredags. Stämmer bra. <laughs> Warcraft. Precis. Regisserad av Duncan Jones. Eller som han döptes till, Zoe Bowie. Som Välkommen har till legendaren äh... David Bowie. Japp, annars. <laughs> Och jag har tidigare ett par riktigt fina rullar under bältet. Mm. fiction. Angel <laughs> Moon och uh, Source Code som vi kan kolla upp kan komma i ett filmtips snart ett, i en podcast nära dig <laughs> Det är kul att han går från science fiction till fantasy <laughs> ja, ja han breder sig lite igen. steak för steak Vad är nästa steg Action comedy Det <laughs> vet man aldrig Nobel. Jag tyckte det var kul att han tog över. För de hade ju en annan äh, regissör tänkt från början. Mm. Men äh, han, han ville liksom göra det mer simpelt. M människorna goda, åkerna onda. med mer svartvitssyn. Ja, precis. Mm. Och äh, som har skapat spelen bakom äh, den här filmen. De gillar ju de, Deras historia är lite mer så färgeriken. Komplex. Precis. Mm är dina aspekter till spelen. Jag har mest vuxit upp som bisittare när kompisar spelat och tittat på och varit så jävla uttråkad. <laughs> det snackade vi kanske slutet på 90-talet. Ja, okay. Strategispelen. Ja. Ja, det är typ det. Mm. Så jag kom in som nybörjare här. Första spelet spelade jag inte så jättemycket för jag lyckades inte reda ut. Jag tyckte det var lite väl komplicerat med styrning och allt det här ju. Men jag tyckte de får bättre avsevärt till det andra spelet. Så det spelar jag väldigt mycket. Och sen när tredje spelet kom, då känner jag liksom där där funger de verkligen in storyn. Och med mycket liksom väldigt fina, cinematiska mellanakter. Och liksom, då, där börjar jag liksom känna, åh, kan de inte göra en film av detta? Mm. Och nu har den egentligen kommit liksom. Och oj, vad har fått vänta? ja det som väntar på något men sen sen kommer ju den här uh, World of Warcraft som uh, där de lämnar uh, strategispelen och går över till uh, rollspel mm. och jag liksom en, jag har spelat Diablo som är också en titel av uh, Blizzard men jag är inte riktigt för, för det här liksom, att gå inte bara styra en Google utan jag vill, jag, jag vill göra som man gör i strategispelen: bygga upp bussar och skicka ut massor av Google. Liksom, jag vill inte bara sitta och bygga upp en egen Google. Jag liksom, liksom en del av världen. liksom så. Här. Och så Därför har jag liksom aldrig spelat de här spelen. Jag har sett min bror som var fast i det ett par tag. Och innan den här filmen kom ut Så var det ju snäck om att den skulle Utspela sig 20 år Nej, den skulle utspela sig Under tiden den här World of Warcraft Utspelar sig mm. Men jag tyckte de gjorde det Väldigt bra som gick tillbaka till Första spelet som kom 94 Så den här filmen är väldigt trogen Det första spelet Men där de alltså, Blizzard har ju haft 20 år Drygt på sig att bygga vidare alltså fördjupa sig i liksom historia och allting alltså bakom alla karaktärer och allting så att mm. allting har blivit maffigare sedan 94 versionen och det får man nu är det liksom verkligen the beginning du får vara med från första början liksom. på det sättet så får de även in andra som inte har spelat de här senaste World of Warcraft-spelarna också ju. nej visst och det är lite roligt för vi var på Storgatans äh, filmstaden i Malmö ju. Mm. och jag brukar äh, inte gå där utan äh, ska jag gå någonstans så ska det vara på Royal i Malmö, den största biografen. Ja. Och jag var, re, redan innan jag var på väg dit så sa jag det till min sambo, alltså. jag förstår inte varför man inte visar här på Royal. Alltså. Jag blev lite liksom, riktigt klok på vilken film som gick där nu. För jag hade, vi var hos Civil War ganska nyligen på Royal också. Så det var lite så om det var den som gick där. Men när vi gick förbi Royal så stod det ju Alice i Spegellandet. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Och jag blev liksom så fan... Den första var ju inte bra. Varför ska den gå där? Men det gick väl inte så bra heller? Nej, det tror jag inte. Så, så jag får tänka ja, det, ja. det undrar jag också. Men äh, det kom ju killen som planerar allt för SF och sånt ska, vilka filmer som ska visa var och när och sånt här i Malmö han kom ju innan filmen och presenterade sig var det här? Bad, bad faktiskt som ursikt var det ja, han? han sa det i alla fall okay. han sa det liksom det är solsken och det är jätte skönt väder ute vad gör ni här? de blir helt, helt tagna på sängen nu. Mm. För när jag, när jag bokade Björn, då fanns det bara på Storgatan. Sen Senare tillkom tillkommit på eh, en annan biograf här, i Malmö André. Och alla de visningarna var fullsatta så sa han: det liksom jag hade, så Nu sitter där 20 personer på Royal och tittar på Alice i spegeländet. Ja. Hur kan de tro något annat? De har byggt en trogen skara fans i 20 år. Det ja, det är det jag känner liksom att. Eh, där borde SCF gjort en större research, ja, hur många fans har Warcraft, hur många fans har Alice i spelen. Och fantasygenren också, för Game of Thrones uh, är världens mest Ja, uh, Sagan och Ringen och alla de här också. Ja, och liksom de som sitter och spelar Warcraft det är de som kan sitta inne när det är uh, ja, 30 grader varmt. Också, liksom. de, bryr, de bryr sig inte över huvud taget vilket väder det är, de ska, <laughs> de ska se Warcraft. Och jag menar, liksom, när hände det senast att det var fullsatt på absolut alla visningar? Mm. Det brukar ju alltid vara någon sparplats kvar, ju, men här var det verkligen fullsatt. Tänkte du då om man är nära på AIL som har vad är det, 650 platser? när de ett multum, hur ju. det? Mm. har de 20 personer som fyller den här lilla eller den stora biografen? <laughs> Så, så jag tyckte det var, det, det var ju stort av henne att komma och erkänna sitt misstag, <laughs> att de blev helt tagna på sängen. Jag hoppas för jag, jag tror att detta kommer att bli en kassasuccé, så en, en, en uppföljare den kommer, kommer att ja. komma. och då hoppas, hoppas Jag hoppas och tror att den kommer att gå på de stora biograferna. Det var det ett väldigt färskt beslut att den ska gå på Royal nu på måndag? Det tror jag. Knuffa ner allis, <laughs> Ner i spegelhanden. Ja, ja. Nej, ja. ja, ja, ja, ja, ja, jag blev. Jag, jag var så förbannad redan innan. <laughs> Nåväl, utlösen ja, Jag har lyssnat på Ronnie Svensson i gdn två på uh, morgonen mm. på Rockklassiker. Jag uh, vill ge den mer. Tre och en halv, fyra. Jag, jag är kanske mer insatt i. Uh, i denna världen än vad Ronnie Svensson är. För han, det lät på hans som han hade förväntat sig, liksom Sagan om ringen och lite det här styrket. För att det är många aspekter i denna här filmen som har liksom, fått inflytande från Sagan om ringen. Mm. Och orker, det orkar ja, ju Det är ju direkt från. Så Ribbell har satsat rätt högt. Men alltså, finnasiet. historien, det, det är mycket fart och fläkt. Men, så det kan i början kan det nog vara svårt att komma in i den alltså. jo, tack. <laughs> Du kan ju berätta det in som du är ganska ovetande genom Warcraft. -metologi. Ja, det var segt Så... säkert. Alltså, det var lite kämpigt första halvtimmen, tre kvarten kanske. <laughs> Sen kommer man in i det mer och mer och, mm. och många namn och sånt att ta in och plats och men jag tyckte, det, där de, det där gjorde de faktiskt bra med att de skrev nämnet på staden liksom, ja. när de kom dit den första gångerna. Jag ska det gärna fastna så det är lite, <laughs> lite svårt att göra ja, sen äh, ja Det tog sig sen mot äh, andra halvan kanske. Man äh, brydde sig lite mer och äh, framförallt slutet tyckte jag att starkt. Jag fick de lite till och med. <laughs> Musiken kom innan är ja, det är en bra musik av Ramin Javadi som har stött för musiken i Game of Thrones bland annat. Mm, förvånar man knappast. <laughs> och ja, jag är öppen för uppföljare. Ja det är bra. Sluta och ja. och lite bjuder in till fortsättningen. Alltså. Skådisar och Travis Femell som kanske är mer känd som Ragnar Lothbrock i Vikings. Mm. Han spelar uh, lottar. Ja, en right ball, det har varit bra tycker jag. En lite roligare så. absolut. <laughs> Det är inte smårolig medan jag. De Kommer drar in med. mycket av det roliga från äh, spelen också. Jag tänker inte ens nämna det. Är, äh. ja, det finns inget mer större än när man ska ha en komisk sidekick som inte är rolig. men Här tycker får mm. de för in äh, små, små skämt. Ja. det här, och där. Och här är inte någon Läpper riktig upp. sidekick som är meningen att vara rolig eller, utan det bara blir liksom så. Det är värsta mm. exemplet på en misslyckas... Jag skulle säga National Treasure. Mm. Fultast att det är ett Steve Zan. No. No, no, som det är Han som är med i baksmälan alltså. Han som tar på bort. han alltså, är en sån som kommer med sarkastiska kommentarer ja, hela ja, ja, tiden. Ja, precis, yeah. Som bara faller platt. Men bara slår honom väldigt ja. hårt i ansiktet. Men de lyckas med hur man i denna tycker jag. Ja, Små <laughs> lite... Och har man, har man då spelat spelen jättemycket och allting, då, då känner man igen, ser man så mycket av det. Mm. Det är så många detaljer som man känner igen då liksom också. Ja, det kom ju små äh, äh, nördaplåder här och där i biosalongen. <laughs> ja. Bara, kuk, gett <laughs> ja. Och det var ju applåder efteråt så att alla um, WoW-fans var nog nöjda som satt i publiken tillsammans ja, med oss ja. själva. Känner så. <laughs> Det är inte bildmässigt, jag var väldigt imponerad. Alltså, för jag brukar störa mig på när det är CGI-karaktärer och sånt där. Då så brukar man liksom se det i ögonen att de avslöjar. Men här var det riktigt, riktigt bra gjort. Mm, okay. Så jag har, jag har nu aldrig sett en CGI-film som är så här välgjord. Oj, stora ord. Ja, mm. <laughs> ja men alltså, annars har man ju ett ja, är typ Star Wars. Framförallt mm. sista filmen liksom, som bara, bara gjort det i green screen. Liksom. Ja. Sen har vi ju King Kong USA, i samma klass ungefär. Har du sett senaste Johnny-boken? Ja. Når är den uppe i samma. Nej, jag tycker att alltså, de, de ser så bra ut. Men äh, absolut inte i samma klass tycker jag. Nej. För jag tycker att liksom, det verkligen igenom att det är CGI. Liksom. Här, mm. här, kan, här kan jag tycka att det är riktigt bra gjort. För jag ser det framförallt i ögonen Jag ser det inte rör sig på oss. Liksom. Ja, otroligt. Just att bli har varit väldigt engagerade i detta. Också. De varit väldigt inblandade. Så där, mm. Därför är den väldigt trogen också. Ja, det där finns ju vissa aspekter som har förändrats från vad jag har läst i alla fall. Men mm. uh, det är liksom småsaker. Liksom. Och i det stora hela så är den... Film är liksom, film, du måste ju... <laughs> döda några dagar kanske. Uh, men det är liksom uh, det är aspekter som ja, typ inte spelar någon roll egentligen. Alltså. Alltså, mm. Det är ju liksom inga viktiga aspekter de har ändrat på utan grundstorien är densamma ju, som i första spelet. Det, är liksom, det tror jag är ganska viktigt för att det ska lyckas så här. Alltså, på ett sätt ju. Mm. För vi har ju Super Mario Bros. så de ändrar om så väldigt mycket. I kalkun Ja. Där ändrar på de på så mycket från ä, spelet. liksom att alltså, Aspekterna där. King Kopa är helt plötsligt inte, liksom inte en dinosaurie eller vad han är i spelet utan han är en människa. Liksom. Spelar mm. du så Hopper men... <laughs> Det är, liksom, är sådana viktiga ändringar de har gjort i den filmen. Därför, därför tror jag att det är en stor anledning till att den floppa. Förutom då storyn som är i Plättfalle också. Jag har ju kvar att säga. Alltså. Jag har inte med det. Jo, du får ta den. <laughs> <Tycker du? laughs> Måste man kämpa sig igenom den? Eller? Ja. <laughs> Fast det jag tror att är det så, att den är... roliga. Vad då? ska ja. Jag säga den? Ja. Du kan, du kan nästan du kan göra som Bob Hoskins gjorde i filmen du kan supa till dig ja, han, han, han var lite nykt många scener av filmen ja. Ja. det gillar ju Dennis Hopper också jag kan man inte säga yep. <laughs> <laughs> men i det stora hela jag, jag tyckte Warcraft var en riktigt fin, vacker film liksom att lite, lite störningar i handlingen att det liksom mycket fram och tillbaka, i, framförallt i början med karaktärsuppbyggnaden och, och lite sånt. Ju. Mm. Men eh, jag tyckte den, den var liksom ändå inte svår att hänga med i, även om det tar lite tid att komma in i det. Alltså. Ja, jag är, så, jag är hyfsat nöjd. Uh, när det kan bli något. Uh, Börja lovande. Jag ger den tre projektorer av fem. <laughs> jag ger tre och en halv. <laughs> ja, vi kommer väl... Uh, komma in uh, lite på det här spåret igen, men kanske inte lika djupt. Mm. Men uh, det var allt för denna lilla special. Ja, jag är inte vice bivå och uh, tja. <laughs>